Povestea vieții mele Pista 14 Am văzut iarăși Cotril cu prilejul uitate primiri ce mi se făcuse la Plimis în 1924 și-l găsi și mai minunat decât era în amintirea mea. Afară de aceasta, actuala Lady Ergegond ajutase mult la înfrumusețarea grădinilor și făcuse din ciudată veche clădire o locuință intimă și plăcută. Părinții mei aveau la Devonport mulți prieteni și dădeau multe recepții. Îmi amintesc ca prin vis de niște prânzuri în Palatul Amiralității și mai deslușit de niște ceaiuri la care eram postite în câteva case din împrejurimi, la țară. Peste tot eram primiți în chip încântător. Totuși, după cum am spus mai sus, această parte a vieții mele mi-amintesc nedezlușit, poate din pricina mari Schimbări, care cam pe acea vreme avea să-mi pecetluiască soarta și, -și arunca umbra peste toate celelalte întâmplări. Înainte însă de acel eveniment, a mai fost o dată în Rusia și de data asta cu un prireș foarte durelos. În august, în toamna anului 1800, primi mama la Coburg vestea morții tinerii soții a unchiului Paul. Marele duce Paul era fiul cel mai mic al țarului Alexandru și cel mai iubit frate al mamei. Abia cu trei ani înainte se căsătorise cu Alexandra, fica cea mai mare a regelui George și a reginei Olga a Greciei. Și acum Alex, așa o numeam noi toți, drăgălașa și tânăra mamă și soție murise. Vestea ne sosit ca un trăsnet. Cu un an înainte, unghiul Paul o adusese la coburg să ne vadă. Doi îndrăgostiți, plini de tânăra lor fericire, care își revărsase răbucuria, asupra căminului nostru liniștit. Avea o fetiță, iar la nașterea fiului al doilea, micul Dimitri, Alex, murise. Ce lucru straniu și de necrezut! Alex, moartă! Ea, care fusese așa de curând musafira noastră, ființa cei atât de drăguță, de veselă și de fericită, încetase de a mai trăi. Nu ne venea să credem. Se putea oare ca fericirea să fie așa de repede zdrobită și năruită? Mama a hotărât să plece în grabă la St. Petersburg și a celor două fete mai mari, Dăcheș și cu mine. Voia să fie de față la înmormântare și mai ales voia să fie lângă fratele ei atât de iubit. Cât de bine mi-amintesc de mormântul în care fost așezată pentru odihna de veci Alex, lângă cei ce plecaseră înaintea ei. A fost îngropată în biserica din fortăreața Petru și Paul, construită în timpul lui Petru cel Mare. Toți țarii și familiile lor acolo se îngropau. Fortăreața Petru și Paul, ce sunet sinistru au aceste cuvinte. De-a lungul întregei istorii se leagă de acest nume povestiri de groază, povestiri de crimă, de spaimă și de durere, al căror șir l-a însutit în regimul bolșevic. Una lângă alta, în rânduri impunătoare, sub leiștei spre lungi de simplu granit cenușiu, zac toate figurile mari ale trecutului, bărbați și femei fiecare mormânt e întocmit la fel cu celălalt, sever simbol al chipului, cum aduce moartea pe toți la un nivel comun. Slava și mărirea, bucuria și durerea s-au sfârșit. Cenușa s-a întors la cenușe, toate s-au sfârșit, păcatul și clima, nădejdea și teama, fiecare piatră își păstrează taina. Taina acelor vieți deosebite, dintre care unele s-au încheiat cu tragedii, fără seamă. Ultimul dintre aceștia a fost bunicul, acolo zăcea și el. Mărimea și culoarea mormântului lui era un tocmai ca și ale celorlalte, granit greu și cenușiu în care îi sta săpat fără nicio podoabă, numele și lângă dânsul bunica. Murise cu un an sau doi înainte, în patul ei de suferință, femeie cu inima zdrobită, cu sănătatea adânc zdrucinată, femeie care și-a ascunsese durerea sub o înfățișare falnică și mândră. Niciodată nu s-au deschis pentru tânguire buzele ei subțiri. Nimeni nu-și dădu vreodată seama dacă aflase ceea ce toată lumea știa, iar țarul liberator, căci astfel fusese supranumit pentru că liberase pe robi, fusese dus la groapă mutilat, cu picioarele despărțite de trup, de o bombă aruncată de nihiliști pe când se întorcea de la o ceremonie. Două bombe fusese aruncate, l anul atinsese, fiind însă un om vitea și bun, își oprise trăsura sau poate sania când auzise explozia, ca să vadă cine fusese rănit. A doua bombă fu aruncată și aceasta a fost pentru dânsul sfârșitul drumului. Bunicul împărat, tatăl mamei, om cu idei liberale care își pusese încrederea în poporul său. După moartea lui Năpraznică, începu iarăși o epocă de strășnicie. al III-lea socotin că ar fi primejdios să urmeze mai departe principiile politice mai înaintate ale tatălui său. Când bomba nihilistă puse capăt domniei lui Alexandru al II-lea, el tocmai luase hotărârea să dea vastului său imperiu o Constituție. Fiul său însă nu crezu că Rusia ar fi destul de coaptă pentru o asemenea înnoire. Și iată -ne cu toții adunați la altă în Marea și întunecată Catedrală pentru a culca în mormântul ei, prea timpuriu, o tânără și fericită soție și mamă. În a fost plină de slava și de măreția prin care se deosebeau toate ceremoniile rusești. Cântări de o frumusețe uimitoare ce se ridicau pe sub bolți, răsfrânte de zidurile groase ca niște metereze, mii de făclia aprinse, nori de tămâie și glasurile bașilor, puternice ca tunetul, care mă făceau să-mi țin răsuflarea și să mă întreb cum pot plămânii omenești să îndure fără a plesni o asemenea sforțare. În sa, marile ducese și prințesele erau de față, îmbrăcate în doliu, purtând pe cap lungi zăbranice negre, și cu hainele adânc cernite, tăiate de panglicile viu colorate ale decorațiilor, ale împărătesei albastre, ale marilor ducese roșii, contrast ce făcea să apară bălurile cernite și mai negre. Acolo se afla și uriașul lung Sașa, înconjurat de enormii săi frați, ver și unchi, iar unchiul Paul, în doliatilor. Sta cu câțiva pași înaintea celorlalți. Mai plăpând decât frații lui, însă tot atât de înalt și minunat de subțire la trup, unchiul Paul avea o înfățișare deosebită de a lor. Era mai oache și mai blând, avea ochii decorațiilor. Ale împărătesei albastre, ale mamei sale, îmbrăcat în tunică albă cu casca de argint a cavalerilor gardei imperiale, avea în adevăr înfățișarea unui cavaler medieval. Nu mi-aduc aminte dacă purta această uniformă în ziua înmormântării, dar așa mi-l amintesc mai bine, înalt și zvelt ca o coloană subțire de marmură, cu glas mânghetor și ochi luminoși. Un om plin de bunătate și de înțelegere omenească, un om care totdeauna era drept față de alții, un tovarăș încântător, vesel și deștept. Nu era de mirare că, dintre toți frații, mama iubea mai mult pe unchiul Paul. Îl văd încă a plecându se asupra sicriului în care zăcea tânăra sa soție, cu un vâl alb subțire pe față, cu mâinile încrucișate, pe care se rezema o iconiță, rând pe rând, sărutată de toți. Îmi aduc aminte cum îi curgeau pe obraji lacrimile și cum a luat în brațe unchiul Sergi, fratele său preferat, când a făcut o mișcare de disperare și de râzvrătire, în clipa în care se închise în urma lui capacul sicriului peste echipul mult iubit. A fost o scenă care se întipăria adâncă în mintea unor fete tinere ca noi. Cadrul măreț, făcliile pălpâitoare, florile uimitoarele cântări și mai presus de toate durerea acelui tânăr soț, care a trebuit să fie smuls cu sila de pesicliul soției lui. Tut pas, cu mulți ani mai târziu, unciul Paul se recăsători cu o doamnă care nu era de rangul lui. Căsătoriile morganatice nu erau sancționate de împărat și a trecut multă vreme până când noua soție a unchiului Paul să fie primită și recunoscută de familie. Mama, cu toată dragostea pentru fratele ei, a fost aceea care arătă ce mai lungă împotrivire cumnatei plebeiene. Împăratul Nicolae doilea exilă chiar din Rusia timp de mai mulți ani pe unchiul Paul. Mai târziu însă fu iertat, iar soția lui fă primită la cute, dar niciodată în același rând cu marile ducese. I se dădu titlul de prințesă a și fu o soție cât se poate de devotată și foarte iubită de soțul ei. La urmă, făcu eroice sforțări, însă fără izbândă, pentru a-l scăpa din mâinile bolșevicilor. Unchiul Paul a fost unul dintre cei patru marduci uciși de armata roșie în iana anului 1919 și, lucru ciudat, își află moartea între zidurile fortăreței Petru și Paul, chiar lângă biserica unde, cu atâția ani înainte, își înmormântase tânăra soție. Cât de stranie și uneori cât de cumplită e soata omului. În mormântările regale sunt prilejuri de mare adunări ale membrilor familiei, regi și regine, prinți și prințese, unchi, mătuși, verișoare, verde toate treptele, localnici sau din țări străine. Trecuseră câțiva ani de când nu mai fusese în Rusia și câțiva ani înseamnă o mare deosebire la o vârstă atât de fragedă. Toți crescuseră mari și priveam fioși unii la alții, dar niciunul nu-mi să intrăm în vorbă de teamă de a nu fi primiți cu răceală. Ființele tinere nu sunt totdeauna milostive unele față de altele. Sunt mai aproape de natura primitivă decât cei mari și au obiceiul să se împartă în tabere, așa încât cei din afară se simt cu totul nechemați. Era cât se poate de interesantă întâlnirea cu atâtea rubedenii, dar clipele nu erau toate potrivă de plăcute. Băieții și tinerii îți arătau uneori prea multă bunăvoință, pe când fetele erau gata să-ți mai taie nasul. Treceam tocmai prin vârsta cumplitei sfieri, când ți se pare că fiecare privire te judecă rău, că fiecare vorbă ia în bătaie de joc și suferi pentru că ești prea tânăr, prea stângaci și nu te simți deloc în stare de a înfrunta ceea ce ți se pare spre marea ta neplăcere, un tribunal al familiei. Se țineau mari adunări în apartamentul verișarei Xenia. Xenia era fata cea mai mare a împăratului Alexandru al iii și avea un an mai mult decât mine. Prietena ei cea mai de aproape era Mini a Greciei, sora mai mică a bietei Alex, pe care tocmai o așezasem în locașul de odihnă. Având o mare admirație pentru Xenia, suferam cu greu vădita ei preferință pentru Mini. Afară de aceasta, Mini era înconjurată de nenumărați frați de toate vârstele. Mini nu avea frumusețea surorii sale, dar era vioaie, deșteaptă, hazlie, poruncitoare și cam gărăgioasă. Era plină de o voie bună care te câștiga, însă foarte tăioasă la vorbă. Cu mulți ani mai târziu ne prietenit mai de aproape, dar mi se pare că în vremea primei noastre tinereți nu ne puteam suferi. Niciuna din noi toate n-avea darul de a începa cu vorba ca dânsa, astfel încât ne simțeam față de ea fără putere de împotrivire. Nici nu prea găseam pe gustul nostru pe frații ei, prea cârpăta și prea numeroși. Îndeosebi, George grecul, Niki grecul și Andrei grecul ne multă tulburare. Ei mai ales ne făceau să ne simțim străine. Erau nespus de autoritari și de zgomotoși. Altă familie, sfârșit de numeroasă, era aceea denumită Le Michel. Aceștia erau de fapt cu o generație mai în vârstă decât noi, veri primari cu mama, fiind fii unchiului ei, Michel. Unchiul Mișa, cum îi ziceam în familie, era fratele mai mic al bunicului meu împărat și era un bătrân cât se poate de bun, care căuta soții pentru numeroșii lui fii. De aceea cerceta cu multă luare aminte pe nepoatele sale de frate și nepoatele de văr și era nemaipomenit de bun cu ele toate. Fii lui Nicola, Mișa, Georgi, Sandro, Săr și Alexis, unii de o vârstă mai apropiată de generația mamii, alții de a noastră, Veneau de obicei de Avalma la întrunirile noastre de seară. Nu erau așa dezgomotoși ca prinții greci, dar aveau darul de a ne necăji în glumă ca nimeni alții în lume. Când ne plăceau, când ne disprăceau, nu erau însă chip să nu-i băgăm în seamă. Totodată ne insuflau o ușoară teamă. Aveau așa numitul șarm slav, în forma lui cea mai ademenitoare. Te făceau să tremuri și totuși cădeai sub vraja lor. Mi-a rămas o amintire ciudat de tulburată despre aceste adunări de familie. Eram încântată de farmecul tuturor acestor tineri, însă era în verii noștri, Michel, ceva care te înfiora puțin, se amesteca într și puterea cu slăbiciunea și bunătatea și cu o care uneori ajungea până la risipă. Totuși se deslușea în firea lor o fărâmă de cruzime ascunsă nelămurită, pe care o simțeai a adormită, tăinuită sub aspectul lor încântător. Aveam și noi în vine sânge rusesc și ne simțeam puternic atrase de dânsii, însă latura britanică din nou parcă sta la pândă, cam dușmănoasă sau cel puțin veghetoare, astfel că nu ne puteam potrivi de-a de sau simți cu totul la largul nostru. Totuși, mi se pare că pe acea vreme n-ar fi trebuit multă stăruință ca să rămânem pentru totdeauna în Rusia. Dar lucrul straniu, mama se opunea dârs unei alianțe rusești pentru fetele ei. Oare își cunoștea prea bine familia? Cine știe? Sau poate nu voia să ne pună în fața unui conflict religios. Pe vremea bunicului, mari duci fusesă răcăsătoriți cu prințese germane, pe care le lăsau libere să se facă mai târziu ortodoxe, dacă le îngăduiau convingerile lor. Dar unchiul Sasha, cu aplecări mai puțin liberale, înființase reguli mai severe. Sub domnia lui, oricine intra prin căsătorie în familia imperială, trebuia neapărat să devină pe dată ortodox. Altfel căsătoria nu dobândea învoirea imperială. Pe timpurile acelea, supunerea față de capul familiei domnea nestăvilită. În toate familiile imperiale sau regale, toți ne închinam în fața celui mai mare, socotit ca atot puternic. Nimeni nu îndrăznea să-i discute hotărârile sau să-i calce voia. Și nu e prea mult de atunci. Ce neînchipuite schimbări am trăit în zilele noastre. Așadar, mama vegea cu ochi ageri asupra fiicelor ei. Avea o fire destul de puternică pentru a-și îndeplini voința, oricât de autocratică ar fi fost familia, și nu se sfia să vorbească deschis. Își luase o menire de guvernantă printre cei din generație tânără. Spunea că fusese crescuți, fără să li se fie însuflat principii bune. Nu cruța pe nimeni de spre sau de dorjane mușcătoare, ceea ce bineînțeles nu prea îi câștiga iubirea celorlalți. Fără îndoială se mai desfășurau și mici intrigi sentimentale pe delături, dar despre ele noi nu știam nimic. Mama izbutise să ne crească ca pe niște făpturi cu adevărat nevinovate, nici prostuțe, am zice astăzi, care credeau tot ce vedeau și niciodată nu cercetau plicinile lucrurilor ce se întâmplau în jurul lor. În curând însă furăm smulse de la aceste adunări de familie, ademenitoare, dar și tulburătoare, și duse la Ilinski castelul de vară al unchiului și nu departe de Moscova, unde murise biata Alex și unde dorea unchiul Paul să se întoarcă. La Ilinski era musafirii mătușii noastre, Ela, cea atât de frumoasă, ceea ce însemna pentru noi o încântare fără seamăn. Mai frumoasă decât oricând, în doliul ei adânc, Dragostea noastră pentru dânsa ajunsese un fel de adorație ce ne lăsa fără suflare. Îți venea să-l crezi că e prea de săfârșită pentru a fi aibia. Ca prietena cea mai apropiată a lui Alex, a cărui moartei frânsese inima, rămăsese în grijă ei să vadă de copila și fără mamă. Își îndeplini misiunea, cum se pricepu mai bine, crescându-i până se păcură mari, chiar după moartea năprasnică a unchiului Sergi. Ilinski era o locuință încântătoare, așezată la marginea unui mare râu și înconjurată de păduri. Noi furăm găzduite într-o vilă alături de casa cea mare. Vila era chiar în pădure, ceea ce ne plăcea foarte mult, pentru că ni se dăduse voie să călărim cât ne poftea inima pe pământul nisipos. Mai făceam și minunate plimbări cu trăsura și vânători după ciuperci în nesfârșite păduri. Văzurăm pentru întâia oară Moscova și rămaserăm nespus de fermecate de nenumăratele ei biserici, de uimitorul ei Kremlin și de înfățișarea ei aproape asiatică, care o făcea să pară mai veche și mai rusească decât St. Petersburg, cu toată strălucirea lui. Moscova era în acel timp înainte de orice orașul țarilor și aici pot zice iarăși tot pas. Mai târziu, Dăche și eu, am mai fost odată la Moscova la încoronarea lui Nicolae II-lea, și atunci am văzut-o adevăr în culmea măreției imperiale, dar toate acestea le voi povesti la timpul lor. Rusia, pe acea vreme, avea pentru noi un farmec neîntrecut. Era o lume uriașă, cu o mie de străluciri, o mie de nădești, ce ne insufla o simțire de întunecat mister. Ceva de nepătruns și întrucâtva înfiorător, ca o taină pe care nimeni nu o stăpânea cu adevărat. Cu toate că 36 de ani au trecut de la evenimentul care mi-a pecetuit soarta, îmi tremură condeiul în mână când încep să-l povestesc. Mi se pare că mă aflu încă o dată în fața grelei hotărâri și sunt cuprinsă de un fel de amețeală numai când mă gândesc la ea. Poate că simt și mai mult însemnătatea acum când privesc înapoi, după lunga cale împovărată de cunoștința vieții decât o simțeam la vârsta fragedă de atunci. Acum, după anii ce am trăit, cunosc bine tot înțelesul ei, dar pe atunci nu îl presimțeam pentru că eram tânără, neștiutoare și cutezătoare, ca toți începătorii idealiști ai vieții. Prima oară, când am întâlnit pe viitorul meu soț, mă aflam la Wilhelm Hehe, lângă castel, un prea frumos castel din secolul al XVIII-lea, în care împăratul Wilhelm II-lea primea în timpul manevrelor imperiale eveniment anual de mare însemnătate în Germania tinereții mele. Wilhelm al ii 1859-1941, împărat al Germaniei, 1888-1918, considerat a fi vinovat de dezlănțuirea primului război mondial și de înfrângerea Germaniei, căsătorit cu Augusta, principesă de Schleswig-Holstein, Hermione, principesă de Rois. era avăr primar cu regina Maria, Perechea imperială invitase pe mama să vină cu cele două fete mai mari ale ei, cu toate că dăchi era atunci numai de 15 ani și eu de 16, vârstă cam tânără în adevăr, pentru a-și face cineva intrarea în lumea oficială. Starea noastră sufletească era nelămurită, un amestec de spială și de împotrivire, la care se adăugat totuși un oarecare procent de măgulită în frigurare. Ne simțeam de bună seamă am stângace, dar cu toate că eram naive, nu eram chiar prostuțe. Fuseserăm totdeauna obișnuite să vedem lume, crescute să putem vorbi mai multe limbi și să știm să fim plăcute în orice sindrofie. Afară de acestea, eram vesele și pline de bucuria vieții. Singura persoană pe care o cunoșteam la castel era prințul Frederick de Hohenzollern, fratele mai mic al regelui Carol al României. Era generalul comandant al acelui oraș și fusese în mai multe rânduri musafirul nostru la Coburg, unde îl chemau uneori în deletnicirile lui militare. De pe atunci fusese cu totul fermecate de firea lui binevoitoare. Cu toate cadă nasul de agvilă, ce deosebește familia de Hohenzollern din Sigmaringen, acel nas făcea parte dintr-un tip zâmbitor și prietenos, care nu amintea prin nimic impunătoarea austeritate a regelui Carol. Unchiulețul, căci așa-l numeam, era cu totul gemütlich. Niciun alt cuvânt nu descrie așa de bine. Gemutlich, prietenos, primitor, intim. Glasul lui se prelungea într-o blândă tărăgăneală, cât se poate de plăcută. Și cu toate că nu era cu adevărat ironic, avea în ochi o sclipire glumeață care făcea pe cei tineri să se simtă îndată la largul lor. Tustrele surorile ne îndrăgostisem de-a binerea de unchiulețul și a fost o mare plăcere pentru noi să dăm de dânsuri în această cam înfricoșătoare curte imperială. Afară de aceasta, mătușica soția lui, pe care o întâlneam pentru întâia oară, era tot atât de îngântătoare ca și soțul ei. Era mică și subțirică, n-a avusese copii și iubea tot tineretul din familie. Știa cum să-l atragă, că centrupșorul ei scump sărășuia o inimă foarte largă. În această pereche nu găsei nimic țeapăn sau semeț și mai târziu, când făcui și eu parte dintr-o familie cu legi neînduplecate și principii nemrădioase, ei fură adesea ca un adăpost pentru noi, cei obosiți de formule și de aspre datine politice. Regele Carol al României trimisese pentru câtva timp la acest unghi și la acest mătușe pe nepotul și moștenitorul său, socotind că avea nevoie de o schimbare de atmosferă. Tânărul prinț putea cu același prilej să urmeze manevele imperiale, ceea ce avea să-i fie de folos pentru cunoștințele sale militare. Regele Carol nu făcea nimic fără cele mai temenice motive. Astfel se întâmplă că ne întâlnirem pentru întâia oară la masa caizerului. Kaiserul Wilhelm era avăr primar cu noi, sa Frederica, fostă prințesă regală a Marii Britanii, mama lui, fiind sora mai mare a tatei. Wilhelm era, bineînțeles, mult mai în vârstă decât noi și, cu toate că avea o personalitate interesantă, nu-l socoteam printre verii noștrii preferați. Era, desigur, plin de sentimente bune, dar apucăturile lui față de familie erau cam gălăgeoase lipsite adesea de blândețe. Nu doar că țin i fială, dar a dat darul să-ți strice cheful îndată ce intra în vorbă cu tine, prin felul lui prea zgomotos și silit glumeț. Te simțeai deodată în prezența lui, țepoasă ca un arici și plină de împotrivire, căci purta întrânsul ceva care deștepta vrajba. Împărăteasa Augusta Victoria, soția lui, părea plină de laptele blândeții omenești. Era o femeie cu principii înalte, o mamă bună și o soție răbdătoare. Însă blândeția ei era ca ceva voit și nu se ridica niciodată până la înălțimea căldurii sufletești. Se simțea întrânsa o sforțare și zâmbetul ei părea într-o câtva de porunceală. Era un zâmbet oficial, întovărășa pe nea împăratul stăpân al Germanii, cu o adevărată uitare de sine, vrednică de laudă, și născut șase băieți și o fată. Rămase la postul ei, în zile bune și în zile grele, în fericire și în durere, păstrând întotdeauna acel zâmbet pe care părea că și-l pune de dimineață pe buze, cum își punea și strălucitele podoabe ca îmbătătoare la ochi, Zâmbet care mai târziu, cu trecerea anilor, părea a fi săpat în obrajii ei. Era ea vreodată obosită de nesfârșită a lucrurilor. Cine știe, niciodată nu dăduvru un semn de osteneală și merse tot înainte vitejește, an după an până la sfârșit, până la tragicul sfârșit. Cei ce merg tot înainte fără răgaz, fie ei spărgători de pietre, regi sau bucătari, Deșteaptă în mine un sentiment de admirație pentru sporțarea neîncetată, veșnicul tot aia și iar aia care are nevoie de cea mai mare răbdare și putere sufletească. Aceste însușiri le avea din plin Augusta Victoria. Mulți ani mai târziu când soțul meu și cu mine fură musafirilor oficiali la Berlin, părul ei albise, însă ea se învârtea în aceeași roată a îndatoririlor. Zâmbetul ei era tot atât de statornic și fără personalitate, cum fusese în tinerețe, și privind-o fără voie, cu oarecare admirație, mi se părut deodată că văd întrânsa un automat, a cărui manivel o întorcea datoria și pe care numai moartea ar fi putut-o opri. Multe amănunte ale acestei vizite la Wilhelm Jorge sunt acum aburite de uitare, iar altele, fără însemnătate, au rămas limpezi, cum e bună oară, culoarea vioriu deschisă a rochilor de gală, ce le purta la marele prânz al curții. Ba chiar și a orhideelor pe care le-am găsit într-una din vazele imperiale, în aceeași culoare ca rochia mea și pe care mi le-am prins pe umăr, foarte mândră de podoaba ce o adăugasem. De asemenea, îmi aduc aminte cum ridică mama din sprâncene când a văzut această inovație, parcă n-ar fi știut tocmai bine dacă îi plăcea sau nu dar lăsă să treacă nebăgat în seamă gestul meu de cochetărie. În schimb, cerca să ne întipărească în minte că trebuia mai întâi de toate să nu stăm mute în timpul prânzului. O prințesă care nu vorbește cu vecinii ei e o adevărată pacoste într-o sindrofie. Era una din maximele ei. Dacă mi-aduc aminte bine, eram așezată în acea seară lângă prințul moștenitor al româniei. Era un tânăr frumos și sfios care încerca să-și ascundă sfiala, râzând mereu. Nu vorbea englezește și era vădit că îi făcea mare plăcere să se afle iar în Germania. Nu ne spuse nimic despre România și nici eu nu-l întrebai nimic despre acea țară îndepărtată, neștiind tocmai bine unde se găsește pe hată. Și lui Dăche și mie ne plăcu acest tânăr neînfumurat, care își dăduse o steneală să ne fie pe plac. Și apoi nu era el nepotul unchiulețului și armătul Shiki, așa de drăguț, nu știu dacă îi se spusese bietului tânăr că era în prințese bune de măritat. Pe vremea aceea, fetele nu cunoșteau planurile de căsătorie ale părinților, dar presupun că altfel se proceda cu prinții, căci rămânea pe seama lor, vieții tineri, grija cererii în căsătorie. Aș vrea să-mi amintesc mai bine vizita noastră la curtea împăratului Wilhelm, dar e o imagine care mi s-a șters din minte, afară de frumosul peisaj, în care era așezat castelul, minunatele grădini bine rânduite și măreața pădure de fagi care-i sluja drept fundal. Acestea, rochea mea fioriu deschisă, zâmbetul Victoriei Augusta, sfia la tânărului prinț, când râdea și glasul unchiulețului tărăgănat și prietenos, plin de părintești îndemnuri. Să fi fost toate puse la cale? Erau toate amestecate în urzirea planului? Nu știu! Această primă întâlnire, pentru mine cel puțin, n-avea nicio însemnătate. Nu știu dacă în toamna acelui așa sau în toamna viitoare am fost poftite să facem o vizită la Berlin verișoarei noastre, prințesa moștenitoare de Saxa Meiningen, sora mai mare a Kaiserului. Nu mi-aduc aminte bine, oricum câte trele surorile am petrecut o săptămână acolo. Charlie, așa o chema pe verișoara noastră, era o femeie cât se poate de încântătoare și de deșteaptă. Mulți ani jucă un rol însemnat în viața mea, ba, mai la urmă cam prea însemnat. Mult mai mare decât noi, cu toate că nu era vară, era mai ales tovarășa mamei. Adesea venea în vizită la noi la Coburg, unde era prietenă intimă cu doctorul X. Noi copiii o iubeam din calea afară, cu acea învăpăiere ce opun ființele tinere în dragostea lor. Ca multe din tinerele femei căsătorite se simțea măgulită de admirația noastră și știa să fie mai încântătoare decât oricine. Era mică, predispusă să ajungă ca în grăsulie, predispoziție cu care se lupta necontenit, dauna sănătății ei, mai totdeauna șubrede, și una din puținele femei de pe acea vreme care purta părul scurt. Era extrem de îngrijită și totdeauna prea frumos îmbrăcată, luându-se în mare parte după regina Alexandra, pe care ca toată lumea de altfel o admira foarte mult. Niciodată n-am auzit o voce mai dulce, mai melodioasă. Era întrânsa un sunet mângâios care ar fi îmblânzit un căpcăun. Fumătoare pătimașe răspundea totdeauna în jurul ei o prea plăcută mireasmă de țigări fine și de parfum desfătător. Fără a fi o adevărată frumusețe, chipul ei era cât se poate de atrăgător, cu toate că era ușor neregulat în partea de jos. Când vorbea, vârful nasului mic și bine modelat se pleca ușor. Da, îmi amintesc de fie ce amănunt, până și de felul cum degetele ei atingeau capacul tabachelelor, totdeauna de mare preț înainte de a le deschide și cum băteau ușor cu țigara în masă, înainte de a o un în țigaretă, pentru că într-un timp mi-a fost foarte dragă. Și cu toate că mai târziu nu a mai fost prietena, ei sunt totuși recunoscătoare pentru încântarea ce găseam întrânsa în acele zile de tinerețe nebănuitoare. Sosirea ei la Coburg sau la Rosenau prilejuiau în sufletire și petrecere. Mișcările ei erau echipzuite și line ca ale unei pisici. De asemenea, tot ca o pisică atingea ușor lucrurile. Fiecare gest al ei era o mângâiere. Știa multe, însă nu chiar așa de multe cum te făcea să crezi. Totdeauna vorbea ca un cunoscător fie despre cai, fie despre muzică, flori, bucătărie sau armament și mulți ani m-am închinat în fața înaltelor ei cunoștințe până am descoperit ce era ea în adevăr. Printre multe alte patimi o avea și pe a politicii. Cu toate că putea păstra o prietenie viața întreagă și că putea să arate nimie, Ba chiar spirit de jertfă era femeia cea mai nestatornică și cea mai schimbătoare pe care am întâlnit-o vreodată. Avea ceea ce mama mea numea pâlpâiri de entuziasm și care se stingeau. Parcă nici n-ar fi cunoscut vreodată persoana, locul sau lucrul, care cu un an înainte îi inspirase o patimă stăpânitoare, covârșitoare. Dacă descriu atât de amănunțit pe această doamnă, este că timp de mulți ani a jucat un rol însemnat în viața mea și nu totdeauna un rol fericit. La această încântătoare verișoară ne duse mama, potrivit planului pe care ni-l făcu mi se pare împreună, căci am aflat cu mulți ani mai târziu că prin Charlie intrase mama legătură cu părinții și cu unchiul soțului meu. Se aflau tocmai în căutarea unei soții pentru fiul și nepotul lor, menit să fie într-o zi regele României. Charlie, în casa ei din Berlin, era cu totul altfel decât Charlie, iubita noastră musafiră de la Coburg, la Berlin făcea parte dintr-o societate foarte veselă și pornită pe petrecere, iar noi eram prea tinere ca să ne pleacă astfel de sindrofii. Fiecare și-avea glumele lui, mofturile lui, un mod special de a-și povesti dragostele și fiecare găsea prilejul de a se înflăcăra sau de aurâ. Noi nu puteam decât privi, chinuite de cea mai cumplită gelozie, când vedeam pe idolul nostru, dând pe față o latură a firii ei, nebănuite până atunci. Pentru noi, bietele fetișcane, cărora le făgăduise minunate petreceri, abia mai găsea vreo privire sau vreo vorbă. Amară dezamăgire, săptămâna petrecută în casa lui Charlie la Berlin e una din cele mai neplăcute amintiri ale tinereții mele. Prințul moștenitor al României era unul din tinerii pe care vesela noastră verișoară îi primea mai în fiecare zi și dacă am fi urmat să ne întâlnim în casa ei, Cred că astăzi n-aș fi unde sunt, că celea foarte firesc tânărul prinț german, ieșit din vârsta de flăcăiandru, mulțumit să se afle iarăși la Berlin, să fi petrecut mult mai bine în tovărășia zglobie a lui Charlie, decât căutând subiecte de conversație potrivite cu nevinovăția noastră de copile. În toate țările, lumea și se poartă nemilos cu cei ce sunt în afară de cercul ei. Dar atmosfera de la Berlin avea pentru mine o mireasmă deosebită, răspândită de Charlie și de prietenii din cercul ei și deșteaptă în mine o amintire plină de o ascuțită îndurerare. Cu mulți ani mai târziu, când dăchi și cu mine, femei în toată firea, ne cercetarăm împreună amintirile și retrăirăm cu gândul acea vizită la Berlin, ni se umplură iarăși ochii de lacrimi, atât ne de mari, umilirea și dezamăgirea. Totuși, în pofida a tuturor dezamăgirilor, ne agățam încă de dragostea noastră pentru verișoara cearnii, căci ființele tinere nu-și pot sfărâma idolii dintr-o dată. Au trebuit ani ca să se șteargă cu totul iubirea mea pentru dânsa și chiar după ce am descoperit ce fățanică prietenă fusese, vocea ei dulce și mângâioasă putea încă, dacă închideam ochii, să redeștepte în mine amintirea aceleiași desfătări, care mă vrăja când eram copil. O vedeam sosind iar la Rozenau cu mici daruri pentru noi, umplând casa liniștită cu încântătoarea ei mireasmă de țigări și de parfum, și despătându-ne ochii iubitori cu minunatele găteli și frumoasele ei jubaere, căci Charlie avea pentru jubaere o dragoste mai presus de orice. Numai când eram călări, nu o puteam suferi. Chiar de atunci, teoriile și îngânfarea ei mustrătoare făceau din plăcerea noastră cea mai mare un adevărat chin. Charlie era din acele ființe care pot cu un singur cuvânt coritor să nimicească cea mai fierbinte în sufletire, să răpească lucrului celui mai iubit tot prețul lui sau să facă pe cea mai scumpă ființă să-și pierdă orice farmec. Și toate astea cu un glas dulce și blând ca o mângâiere. Părerea bună sau rea a lui Charlie despre un lucru avea puterea unui decret. Iată o istorioară care o zugrăvește. S-a întâmplat pe vremea când cea mai aprinsă năzuința mea era de a fi pe placul lui Charlie, o laudă din gura ei fiind mai neprețuită decât rubinele. Charlie admirase afară din cale oarecare poezie după dânsa cea mai frumoasă poemă ce fusese scrisă vreodată. Autorul era, zicea ea, un geniu, etc. Și pe când rostea acest verdict, vocea ei se făcea așa de adâncă și de înfrigurată, Încât îți atingea toate coardele inimii, m-am hotărât pe dată să învăț pe din afară acea minunată poemă. Era lungă și scrisă în cea mai grea limbă clasică germană. Niciodată n-am învățat ușor pe de rost, dar din dragoste pentru Charlie, mă muncit să memorez bucățică cu bucățică până am știut-o toată și ca un îndrăgostit aștepta întoarcerea lui Charlie ca să-i arunc la picioare pe sosul dragostei mele. Charlie se-i vi iarăși în anotimpul viitor ca soarele când răsare la ceasul cuvenit și, bineînțeles, ar dăm de nerăbdare să-i recit poema mea. Pentru aceasta trebuia să aduc vorba despre chestiuni literare. Izbuti la urmă, dar când pomeni cu inima sfâgnind despre vestitul poet, cât de adâncă înfut dezamăgirea când auzi pe ființa iubită rostind Ah, ramolitul ăla bătrân, nimeni nu mai citește azi poeziile lui. Da, asta era Charlie din cap până în picioare. Însă, spre cinstea ei, trebuie să pomenesc aici că, în ceea ce privește pe mama, cred că a fost sinceră până la sfârșit. Chiar după ce s-au năruit tronurile și după ce s-au fărâmițat în bucăți țările de mult știute, când timpurile noi răsăreau în fața celor două prietene, Charlie, ajunsă ca umbra ființei ei de odinioară, tot se mai ducea la coburg. Să vadă pe mama în prada de snădejdii, căci a trăit destul pentru a vedea nimicirea neamului ei din Rusia, și smulgerea din rădăcine a tuturor lucrurilor în care crezuse Charlie muri cu un an înaintea ei, muri în chinuri de cancer Boală care răpusese cu atâția ani mai înainte pe tatăl și mama ei A doua întâlnire cu prințul moștenitor al României A avut loc la Munch în primăvara Parcă putea în văzduh o tainică în suflețire Întâlnirea, după cât mi se pare, fusese cu grijă plănuită dar de bună seamă nici eu, nici surorile mele nu știam nimic. Se puse la cale să ne vedem cât se putea de mult. Mama o rânduia excursii, bări cu trăsura, vizitarea muzeelor, a prăvăliilor, a expozițiilor de tablouri și a teatrelor. nu e mai presus de toate orașele în această privință. Tânărul prinț era de o sfială chinuitoare și râdea mai mult ca de obicei pentru a o ascunde. Lucru ciudat, tocmai această nemaipomenită timiditate mă atrăgea. Era întrânsul ceva atât de tineresc, îl simțeai plin de o așa, stăpânită lăcomie de viață și poate și de oarecare slăbiciune. Parcă-ți venea să-i netezești calea, să-l faci să se simte la largul lui. Deșteptea în tine o doioșie de mamă și te cuprindea dorința să-i vii în ajutor. Era mult prea tânără eu însăm pentru a avea vreo pricepere adânca a lucrurilor. Afară de aceasta, educația noastră era potrivită cu ideile din vremea aceea. Fusese menținute într-o desăvârșită necunoaștere a realităților vieții, necunoaștere pe care nu mă pot împiedica să o cotesc ca primejdioasă, dar chiar nemiloasă. Era de fapt o educație întemeiată numai pe păreri și înșelăciuni, o zugrăvire a vieții pe de-a în Poate că era întrânsă o seninătate pe care nu o vor cunoaște niciodată fetele din ziua de azi, un fel de fericire naivă, dar oarecum nemiloasă. Da, nemilose, singurul cuvânt potrivit. Era un fel de prindere în cursă a nevinovăției, o adevărată orbire în privința vieții așa cum e, încât am fi putut să pășim spre oricare soartă cu ochii închiși și cu încredere de plină. Dar eram amândoi tineri, plutea dragostea în văzduh, era primăvară. Și pe fața mamei se citea o așteptare fericită. Un buchet de trandafiri ros, o convorbire la fereastra deschisă, pe când luna răsărea încet deasupra caselor orașului. O daie de hotel, cadru cât se poate de puțin romantic. Asta e tot ce am de spus despre întâlnirea noastră de la Mâncân. Nu mi-a rămas nicio altă amintire, câteva frânturi de convorbiri ce nu cuprindeau nimic deosebit, un buchet de trandafiri și luna. Și pe urmă ceva mai târziu. În minunata lună mai se făcu și logoda noastră, cine ar fi crezut, în palatul nou de la Potsdam, sub ochii plini de aprobare ai caizerului Wilhelm și sub blajinul zâmbet automat al Augustei Victoria, pe care familia își făcea o plăcere să o numească Dona. Mama era radioasă și mi se pare că Charlie fusese aceea care îmbărbătase pe sfiosul principe în clipa aceea de cumpănă. Cum a găsit el curajul să-mi facă propunerea de căsătorie, E și azi pentru mine un prilej de uimire. Dar mi-a făcut-o și eu o primi. Am spus fără meșteșug, da. Ca și când ar fi fost un cuvânt foarte firesc de rostit. Da, și cu acel da mi-am pecercuit soarta. Și-am deschis ușa vieții, o lungă viață pe care mi-am pus în gând să o povestesc. Să o povestesc cât voi putea de nepărtinitor. Cel puțin aceasta e dorința mea fierbinte. În aceea seară, Kaiserul a dat un mare banchet în cinstea noastră, pe insula păunilor, o frumoasă insulă pe unul din lacurile din Potsdam. Împăratul, cu darul vorbirii care îl deosebea, anunțase într-un discurs vestea logotnei noastre. Decor regal și militar, șampanie, urale, felicitări. Îmi amintesc puține amănunte de la acea sărbare. Eram plină de însuflețire, mi se pare că eram fericită. Dar de desubtul zgomotului, strălucirii și al măririi, simțeam o strângere de inimă care ne făcea pe dăche și pe mine să ne ținem de mână cu neliniște. De pe atunci simțeam gustul amar al despărțirii, al sfârșirii unor legături mult iubite. Se deschidea o ușă spre un viitor cu totul necunoscut, spre țara mea, tainică și nedescoperită. Aproape nu cunoșteam pe viitorul meu soț și nici pe nimeni dintre a lui, afară de un chiulețul și mătușica. Iar pe tatăl lui prințul Leopold de Hohenzollern, unul dintre cei mai încântători oameni din timpul lui, abia al o dată. Leopold, principe de Hohenzollern, 1835-1905, căsătorit cu Antonia, infanta Portugaliei. Iar unchiul Charles sau Carol și depărtata lui țară România erau pentru mine ceva nedeslușit, la care nu trebuia să cuget prea de aproape ca să nu-mi pierd cumpătul. Și apoi, mai presus de toate, mă gândeam la dăchii, dăchii, cea mai scumpă tovarășe și părtașă a vieții. Cum vom avea vreodată puterea să ne despărțim? Inconștient, în fundul gândului, simțeam că era neîmpăcată, simțeam că ea nu putea înțelege, cum mă învoisem atât de ușor și cum, fără multă chipzuință, primisem pe acest om aproape necunoscut. În adâncul inimii ei, găsea vinovat acel da, rostit așa de repede, prea repede. Cuprindea întrânsul despărțirea, cuprindea începutul a ceva nou, în care ea nu avea nicio parte. Totdeauna împărțise mi toate împreună și acum iată că începea ceva nou, care nu avea să fie, care nu putea să fie împărțit cu dânsa. În acea seară întâlnirăm pe primul român, ce se ibise vreodată în calea noastră, colonelul coandă, aghiotantul logotnicului meu. Era un tânăr înalt, plăcut și chipeș cu o uniformă ciudată. Fața îi strălucea de mulțumire, căci românii erau foarte bucuroși că tânărul lor prinț moștenitor se căsătorește, după cum era dorința țării. Se pare că nepoata reginei Victoria, o prințesă ai cărei um și veri ocupau numeroase tronuri, întruchipa în tocmai ceea ce toți doreau. Căsătoria aceasta era ceea ce se cheamă un bou mariaj. Deschidea ușa spre un viitor nou pentru o țară încă puțin cunoscută care se afla undeva la răsărit, căci trebuie să mărturisesc că pe acea vreme astfel vorbeam de România atât de scumpă mie astăzi.